Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rahmatullahi wa Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amant taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسارون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمَنُوا تقوا الله قول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم جنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqara faza fawzan aziman amma ba'd fa innaa naqul hadīthi kitāba llāhi wa qayla hadīthi Muhammadin sallallāhu alaihi wa sallam fa sharral umūri ankatuhā fa qul lahu ddatī mubīran fa qul lahi ddatī ghulālah fa qul la dharāran tīnīnā qawm muslimīn wal muslimāt hadai jama'ī'i semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahillazi hadana lihada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk. Lawla'an hadana Allah kalalah bukan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalalah bukan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. kita tidak akan berada di dalam petunjuk yang berada dalam surga. Lepada jahat Rasulullah bin Nabi Haqqa telah datang kepada kalian para rasul dengan membawa kebenaran. Wanudu ila ilku muzjina uristu muhabba kuntu ta madun. Lalu kemudian diserukan kepada mereka itulah balasan untuk kalian surga yang kalian wariskan di karena amalan-amalan soleh yang telah engkau, yang telah kalian lakukan. Ayuhan nas ibadat Allah dan jemaah yang semulia rahmati Allah subhanahuwataala. Pada hari ini adalah hari raya untuk kaum muslimin. Mereka tumpah ruah keluar, keluar dari rumah-rumah mereka dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan menyambut datangnya hari raya yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan surur. Ya di hari raya Idul Fitri. MashAllah muslimin dan jamaatnya semoga oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala berfirman. Kullu bi Fadlillahi wa Rahmatih. Katakanlah wahai Muhammad dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, padibadzika fa yafrahu. Maka hendaklah yang demi itu engkau bergembira, hendaklah dengan demikian itu engkau bersuka Fa bidzalika fa yafrahu. Masyaum muslimin, sidang jemaah, semoga jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita bergembira Suraimunallah takbir suraimunallah kat tahmid tahlid tahmid Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd kita membesarkan Allah subhanahu wa taala kita mengagungkan Allah subhanahu wa taala kita menyikapkan Allah subhanahu wa taala karena dialah Allah subhanahu wa taala satu-satunya pencipta yang telah menciptakan kita Sehingga berwajib bagi kita untuk kemudian mengalukan dan membesarkan Allah Subhanahu Wataala terlebih di hari yang Allah Subhanahu Wataala Rasulnya jadikan sebagai hari besar, sebagai hari yang alul, iaitu hari Raya Idul Fitri. Maka tali peluru hendaklah kalian waih muslimin muslimin muslimah untuk bergembira dengan datangnya hari Raya Idul Fitri ini. Dalam hadis Nabi kita bermasalah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, parahatan. Bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Kegembiraan at-tara yusrul atau at-tara yuprihul Dia berbuka puasa, yakni melakukan lebaran atau melakukan salat idul fitri. Yang dia tidak menahan makan dan minum di hari tersebut, sehingga dia pun bergembira dengan hari tersebut. Kegembiraan yang kedua. Adalah kejimlah ketika Jalla ah. Maka surat muslim, surat muqmi, dia berjumpa dengan roknya hajar lagi dahulu. Aiyahul muslimun wal muslimah, rani mani warahmatullahi taala jamiah. Maka sholat muslim, sholat muhmin. Hendaknya dia sudah biasa bersenang-senang dalam hari kemenangan ini, di hari Idul Fitri ini. Setelah dia melakukan amalan-amalan soleh, setelah dia lulus melakukan amalan-amalan soleh selama sebulan penuh di bulan Ramadhan. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seluruh muslim bahwasanya menunaikan zakat dan iman dan ibtisabah gugurlah umat akan dengannya dan siapa yang berkuasa di siang hari di bulan Ramadhan. karena dorongan iman dan karena dorongan ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di madzhalahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata yang kau meramal dengan iman dan beristiqamah, gubir aku mata kau dengan yang di malam hari ia dia menegaskan kiamat lain. Dia menegaskan salat tarawih diserapkan kerana dorongan iman dan dorongan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wataala maka akan dia puni dosa-dosanya dari sisi Allah Subhanahu Wataala. Sehingga kaum muslimi engkau muslimah yang melihat ke tamadun-tamadun soleh. Di hari bulan Ramadhan dan di malam bulan Ramadhan karena tunangan iman dan karena mengharap pahala dan si salah pahala dia keluar dalam keadaan suci dia keluar dalam keadaan suci yang sebagian ulama mengibaratkan seperti anak yang baru keluar dari rahim ibunya suci tanpa berdosa disurat perkara yang soleh yang telah dia kerjakan di bulan Ramadhan di siang harinya ataupun di malam harinya dasarnya karena iman dan pernah mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Lalu kemudian seorang muslim muslimah menutup amalannya di bulan Ramadhan dengan amalan yang sangat agung, yakni dengan menyalurkan zakat fitrah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fardhu zakat al-fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai untuk umat al-miskin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin atau turatu Ataupun suci bagi orang-orang yang berpuasa Sehingga seorang muslim setelah berbuburan dosa-dosanya Keluar dari jahat ramadhan dalam kadang berbuburan dosa-dosanya Keluar dari jahat ramadhan dalam kadang berbuburan dosa-dosanya Kerana puasa di siang harinya Dan salat malam atau salat tarawih di malam hari ini. Sehingga ada keimbusi dari dosa-dosa Kemudian dia dirinya dengan zakat fitro Dia dirinya dengan zakat fitro Karena Zakat fitrah ini pensuci bagi kaum muslimi Pensuci bagi kaum muslimi musimah yang berpuasa Dari hal-hal yang sia-sia dan dari hal-hal yang keji Boleh jadi kita berpuasa di bulan Ramadan Tetapi terkadang kita terjatuh dalam perbuatan sia-sia Boleh jadi di bulan Ramadan Kita berpuasa dan salat di malam harinya Tetapi tidak perlu untuk kemungkinan kita, kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan Dan ucapan-ucapan yang kotor dan keji Maka dengan zakat yang kita tunaihkan di, di malam Ramadan, di malam akhirnya bulan Ramadan, itu adalah fursuti bagi orang yang berpuasa. Di samping itu, zakat diturutkan oleh Allah SAW sebagai tu'umatul masakin sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Supaya kita merasakan kebersamaan di antara kaum muslimin, bagaimana menumbuhkan kebersamaan di antara kaum muslimin, yang kaya dan yang miskin. Salah-salah merasakan kebahagiaan di hari raya ini. Yang kaya menyalurkan sekatnya untuk diberikan kepada pakil miskin. Agar pakil miskin merasakan kebahagiaan. Seperti yang dirasakan oleh orang yang, telah, orang yang kaya. Ayu al-Nas, ibadah Allah. Karena itu, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Telah menjadikan kita sebagai umat Islam. Telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi SAW. Dan telah menjadikan kita sebagai... Orang yang beragama Islam yang mana Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Jalla Jalala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Man barang siapa yang mencari agama selain agama Islam yukubal, maka perilakunya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati khasirin. Dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Sungguh kasihan umat manusia yang berpaling dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh betapa kasihan umat manusia yang tidak mau mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Islam padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya tidak ada agama yang diridhoi selain daripada agama Islam maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Islam menjadikan kita sebagai umat Islam dan kita bersyukur menjadikan Najib Muhammad SAW yang telah menyempurnakan agama ini untuk kita semuanya. Dengan turunnya firman Allah SWT يَوْنَ اَتْمَاتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاسْمَانْتُ عَلَيْكُمْ nikmati. وَرَبِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَمَ دِينَ Pada hari ini, telah aku sempurnakan agama untuk kalian. Dan telah aku cukupkan minmatku atas kalian. Dan telah aku ridhaun Islam agama kalian. Surah Al-Maidah ayat 3 Allah SWT menyatakan dengan tegas bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridoi oleh Allah jalla jalaluhu. Oleh kerana kita bersyukur kepada Allah, subhanahu wa dengan menegakkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah jalla jalaluhu. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa melakukan amalan-amalan saleh, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah jalla jalaluhu sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ayat ini dibacakan, yakni surah al-maidah ayat terakhir yang turun kepada kitab kepada sallallahu alaihi wasallam didengar oleh orang-orang yahudi maka orang-orang yahudi mendesak Muhammad kepada Allah taala ayat yang ayat yang kalian baca wahai kaum muslimin ayat yang senantiasa kalian baca andai saja kan ayat itu turun pada kami maka disahkan akan terjadi sebagai hari raya Andaikan ayat itu turun kepada kami, maka saya akan menjadikan hari itu sebagai hari raya. Maka Allah Al-Fattah bertanya, ayu ayah, ayat yang mana itu? Maka dia mengatakan, orang-orang Hudi mengatakan, Aliyawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati dan telah mencukupkan ini persoal sekalian. Waradikulakum ikh islam adina. Dan aku rindul Islam itu sebagai agama bagi kalian atau Nabi Khattab aku tahu di mana tempatnya ayat tersebut turun. Aku mengetahui di mana tempat dan di hari apa ayat tersebut turun. Ayat tersebut turun di waktu yang sangat agung. Di tempat yang sangat agung, di tempat yang dimuliakan dan di waktu yang sangat agung, yakni ketika di Padang Arafah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Padang Arafah, di tempat yang sangat agung yakni di Arafah. Di waktu yang sangat agung yakni di tanggal 9 Zulhijjah dan di hari yang sangat agung yakni hari Jumat. Itulah turun ayat yakni surah Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menerangkan kepada kita jemaah sekalian, ayuhlah muslimin wal muslimah Menerangkan kepada kita bagaimana sempurnanya Islam. Kata beliau Ibnu Basrah dan Allah taala, ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak butuh penambahan dan tidak perlu pengurangan. Islam sudah sempurna sesempurna sempurnanya telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam sudah sempurna, tidak butuh pengurangan dan tidak perlu ada penambahan. Ambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haitu kum annu bajitan apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkan." dan amanat pun di fatu mustaka dan apa yang aku perintahkan untuk kalian maka kerjakan semampu kalian ya. itulah semestinya bunyi Tuhan sallallahu alaihi wasallam apa saja yang datang dari nabi SAW, alaihi wasallam apa yang dilarang oleh nabi SAW, dia tinggalkan. ditinggalkan oleh karena itu jangan sekali-kali kita karena Allah taala kita dilarang oleh Allah Subhanahu taala rasulnya untuk menamakan Ataupun mengurangi ajaran yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu jelas sekali dinyatakan oleh subhanahu wa ta'ala, Hendaknya kita senantiasa menjadikan diri kita untuk setia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek kehidupannya, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi dalam seluruh aspek kehidupannya, aspek ibadahnya, aspek akhlaknya, tutur katanya, perbuatan perbuatannya. Kita telah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti dia umil kiamat. Nanti dia umil kiamat. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan dia cintai. Sehingga ada seorang sahabat datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian minta surga. Lalu kemudian ditanya apa yang telah kau lakukan. Dia mengatakan, tidak ada tidak ada amalan soleh yang telah kami lakukan. Belum ada amalan soleh yang aku lakukan. Tetapi aku mencintai Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Seseorang bersama dengan yang dia cintai. Maka cintailah Nabi kita Muhammad SAW. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW dengan, dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Buktikan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti ajaran murni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percayakan video berkenaan akan bersama dengan orang yang dicintai. Semoga Allah Jalal Jalaluhu menjadikan kita semuanya termasuk orang orang yang diberi diberitahu untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita semuanya bertumpul bersama dengan. Para Nabi dan Nabi Kitab Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil syarif wa nafakni wa iyaakum yafihi ya minal ayatu wa jikil Aku lupa lihada wa astagfirullah inallahu wa rahmatullahi Alhamdulillah Hanan kakiran tayyiban mubarakan fi Kamal hibdu wa yagda Ashad an ilaha illallah wa adabu la sharika la Iqrar rabbih wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi, al alaihi wa sallam al-nas innas Allah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha di tempat yang luas di lapangan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diketahui beliau salat di Masjid Nabawi Iaitu salat Idul Fitri ataupun Idul Adha tetapi beliau keluar di tempat yang luas yang tidak memiliki bangunan tujuannya agar menampakkan siat islam dan inilah siat islam yang paling awal yakni siat pelaksanaan hari raya ibu fitri ataupun pelaksanaan hari raya ibu adha maka suatu ketika Nabi SAW mendatai sekolong perempuan wanita melewati sekolong perempuan wanita dan kemudian Nabi SAW bersandat-sandatnya wahai para wanita bersedekahlah kalian Para kata kita menjelaskan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk banyak-banyak bersedekah. Karena para wanita, wanita dahulu itu tempatnya di rumah-rumah mereka. Tidak ada kesempatan untuk keluar menyalurkan lahatannya. Di rumah-rumah mereka ibaratnya seperti ratu menjaga harta suaminya. Itulah wanita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di hari raya idul fitri ataupun hari raya idul adha Nabi sallallahu alaihi memerintahkan untuk para wanita keluar semuanya hatta dia hatta para wanita haid hatta para wanita haid Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar semua dari rumah menuju ke lapangan tetapi Nabi sallallahu alaihi memerintahkan untuk menjadi tempat salat yakni dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam menampakkan syiar Islam sehingga para wanita wanita haid pun diperintahkan untuk keluar dari rumahnya Maka para wanita adalah merupakan ratu di rumah. Sehingga dia keluar, Nabi SAW pun kemudian mengoasiatkan tasaddaqah, "Hai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah bersedekah." Maka para bapak dan bilang taubahu. Maka beliau pun membentangkan pakaiannya. Bila dibawa kemudian membentangkan pakaiannya, maka para wanita wanita beriman. Wanita-wanita mukmina yang tidak pernah Inkar terhalang apa yang disabda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa ketakatan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tangan Sasak kalian wahai kaum wanita mukminin. Maka serta mereka mereka mencabut anting-antingnya, mencabut kalungnya, mencabut emasnya apa yang ada di badannya, lemparkan ke pakaian yang dibentang kepada bilal. Begitulah luar biasa wanita wanita mukminah di zaman dahulu kata katanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa in auritu uritu pun nakana sesungguhnya aku melihat aku melihat kebanyakan di antara kalian adalah penghuni neraka al nar aku melihat di antara kalian wahai para wanita kata nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya adalah penghuni neraka sekali lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Nabi. Adalah surat Nabi, dia berbicara adalah dari wahyu yang diwahyukan adalah subhanahu wa ta'ala. In hua illa wahyu yuha. Tidaklah Tidak Nabi SAW kepada Allah SWT, kecuali dia berbicara dari wahyu yang diwahyukan. Maka Nabi SAW berbicara dari wahyu yang diwahyukan adalah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, saya melihat kebanyakan jantara kalian adalah perhubungan rata. Para sahabat, sahabatia, walikawalim tak minat bangkit. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bima? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa para wanita kebanyakannya penghuni neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya taksunal suf, atsunnal laal, kalian banyak malaknat Kalian banyak malaknat wahai para wanita, ketakinnallah. Taksunnal dan wayakunnal asir. Dan kalian banyak-banyak mengingkari kebekan suami-suami khaliyat Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk mentaati suaminya Mentaati suaminya dengan penuh Selama seorang tidak memerintahkan kepada kuduhakaan kepada Rasulullah SAW wa ta Wajib ta'at Sampai sebagian ulama-ulama yang Andai kata seorang wanita itu bisa sujud kepada selain makhluk Andai kata seorang wanita itu bisa sujud kepada selain Allah Lewat wa Taala, niscaya saya perintahkan dia untuk sujud kepada suaminya. Maka surga kalian, wahai mukminah, wahai wanita Muslimah, wahai para istri-istri mukmin, surga kalian ada pada suami-suami kalian. Maka jaga hati suami-suami kalian, jaga timbangan suami-suami kalian, jaga kehormatan suami-suami kalian, karena suami-suami kalian. Adalah pemegang surga untuk kalian Ta'akilah suami-suami kalian Di sejarah surga kalian akan pegang Ayuhal mu'mina Sedan jama'i Yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Oleh karena itu Sebagai wasiat terakhir Saya wasiatkan kepada semuanya Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT Bekali diri kita dengan takwa Masing-masing diri-diri kita Membekali kali diri, diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi at-taqwa. Berbekallah kalian wahai mukmin muslimah. Berbekallah kalian sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa yakni jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala rasulnya yakni berdasarkan Al-Qur'an dan Al Sunnah, tinggalkan Seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah karena takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi taufik kepada hal-hal yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fil al muslimina wa wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal wa amwat. Rabbana fi lana wal wa ikhwani alladhina nasalaquna bi iman وَلَا تَجْعَلْ عِندَ سَيِّئَةٍ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا رَبَّنَا زَلَلْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ فَحَقِّقْهُ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الظَّالِمَاتِ رَادَّاتِهَا وَارْزُقْنَا جَنَّاتِهَا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنت Rabbana hablana minas saliheen, Rabbana hablana minas saliheen, Rabbana hablana minas saliheen, Rabbana hablana minas saliheen, Rabbana atina fi dunia hasana, wa fi akhidati hasana, wa kina adaban nar, wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa lalihi wa sahbihi wa sallam, wa ahiru rabbil alameen.